Buon ascolto da Radio Anderoso 87.9 in FM, dunque questa è la trasmissione settimanale Entropia Massima dedicata alle crisi globali, parliamo di crisi climatica, ne parliamo con Marika dell'associazione Assud che ritorna qui in radio, bentornata. Eh, buonasera a tutti, grazie a voi per avermi chiamato nuovamente su un tema che a volte risulta essere poco interessante quindi vi va dato merito di volerne riparlare ne siamo molto lieti di essere qui con voi anche stasera. Oggi parleremo di Rigas che non è una squadra di calcio, non è un acronimo economico ma è una rete in Italia che di un movimento per la giustizia ambientale e sociale, una rete di cui adesso ci parlerà meglio Marica che la conosce sicuramente meglio di me, eh, che per darvi un'idea della collocazione, diciamo, politico-sociale è eh, sulla linea di Via Campesina, nel senso che è eh, un, un po', anche se con caratteristiche diverse, la corrispondenza di appunto quello che è Via Campesina nel mondo, quindi un movimento che eh, si batte ormai da molti anni Eh, formato da contadini e lavoratori agricoli di tutto il mondo per eh, non solo per di difendersi dalle situazioni più drammatiche eh, come in tanti paesi del sud del mondo dove ci sono appunto i latifondi ci sono gli attacchi armati sindacalisti e ai, ai, agli attivisti questi movimenti ma anche per un modello diverso eh, alternativo anticapitalista Della, di quella che oggi, eh, entriamo subito nel vivo, viene chiamata l'agroecologia. Comunque, io per ora mi fermo qui e lascio la parola a Marica che invece ci vi introdurrà meglio a questo movimento. sì Chiaramente la via campesina è una delle, probabilmente la rete più, più grande e più estesa di organizzazioni sociali che, che esiste attualmente anche a livello globale. Ha una peculiarità, cioè lavora eh, ne fanno parte realtà rurali o comunque di contadini che, che, che lavorano sulla sovranità alimentare, lavorano come ricordavi giustamente sull'agroecologia. Rigas è una, una, un, un modello di rete eh, eterogenea, nel senso che raccoglie, è nata alcuni anni fa, proprio attorno alla necessità di articolare assieme i temi relativi alla giustizia sociale che tutti noi conosciamo molto bene, unendoli a quelli relativi alla giustizia ambientale. Quindi il presupposto di base è questo, che oggi come oggi non sia possibile parlare di diritti, parlare di giustizia, se non ci si inserisce all'interno anche la valutazione delle condizioni ambientali in cui siamo costretti a vivere e a lavorare. proprio per questa sua peculiarità Riga si riunisce una settantina di organizzazioni, qualcosa di più molto diverse tra loro, è chiaro ci sono realtà che lavorano sul sul sull'agricoltura, sul modello agricolo così come ci sono realtà molto diverse eh, da, da queste ultime un esempio è la FIOM no? un sindacato metalmeccanico, i comitati locali che sono nati sulla difesa dei beni comuni organizzazioni sociali che fanno eh, del, dell'essere ponte tra realtà diverse la loro mission, un po' come il nostro caso come, come a Sud o ancora centri studi indipendenti, accademie la sapienza, quindi è una rete che vuole mettere in qualche modo a sistema la complessità anche di ragionamenti che si portano avanti partendo però dal presupposto che dicevo prima cioè che oggi come oggi e per dirla un po con i teologi della liberazione che diciamo è l'ala poi della anche della della spiritualità cattolica che più si avvicina al nostro sentire non è possibile liberazione dell'uomo senza liberazione della madre terra da questo presupposto nasce rigas e rigas si porta avanti appunto di volta in volta delle campagne che servono anche a parlare di temi che purtroppo non sono molto all'ordine del giorno Eh, ci fanno studiare insomma, a scuola quando si parla di economia che eh, il settore cosiddetto primario l'agricoltura eh, nei paesi diciamo, industrializzati e avanzati ormai è un settore minoritario che occupa meno del 10% della popolazione attiva, in, non so, negli Stati Uniti è il 4%, in Italia credo che sia il 7-8% e quindi viene data un po' l'idea che sia un qualche cosa di residuale. Eh, la realtà invece è molto diversa e soprattutto sarà sempre più diversa nel prossimo Futuro e Quindi credo che un movimento come questo, come la Rigas e ovviamente anche via Campesina a livello mondiale, invece capito per tempo già qualche decennio fa come eh, lo sfruttamento selvaggio sia della, della società, quindi della specie umana che dell'ambiente da parte del, del capitalismo, avrebbe creato presto delle condizioni critiche per quanto riguardava l'agricoltura che poi è la eh, base della nostra sopravvivenza fisica no? e, e quindi tutta l'analisi di, di critica di questo, eh, di questo meccanismo infernale che è il capitalismo moderno ha portato alla, a questa elaborazione di nuovi modelli che sono stati anche messi in pratica in alcune, in alcune zone, soprattutto del sud del mondo, anche se in Italia da, da quel poco che so insomma ci sono parecchi gruppi, cooperative, associazioni che comunque... hanno presente sia il discorso dell'inquinamento dovuto ai dai fertilizzanti chimici sia il depauperamento delle terre dovuto alle erosioni, le alluvioni eh, l'avanzata della cementificazione quindi eh, è tutt'altro, per concludere diciamo il piccolo discorso, che un settore residuale poi se ci aggiungiamo la crisi climatica che evidentemente Agisce subito proprio sulla produttività dei suoli, sui raccolti e le crisi dei prezzi, anche recentemente pochi anni fa ci sono state delle rivolte per il pane, rivolte per la fame in diversi paesi, uno fra tutti l'Egitto e la eh, crescente difficoltà a mantenere Eh, i, le scorte alimentari a livello mondiale perché, appunto, eh, in realtà, dopo gli anni della relativa abbondanza, adesso, secondo i dati diciamo, del, della FAO, eh, siamo insomma, ai limiti eh, di una possibile crisi alimentare. In realtà è tempo che ormai siamo non sull'orlo ma siamo entrati in una grave crisi alimentare, lo dicevi parlando dei prezzi, delle materie prime, appunto parlando di, di alimenti, del mais, della farina, di, di, di, del riso, quindi di, dei cereali che poi sono un po' alla base dell'alimentazione soprattutto nei sud del mondo che poi sono quelli anche volendo più popolosi, in realtà c'è proprio... In qualche modo una contrapposizione filosofica tra due modelli che stanno contrastandosi tra loro. Da una parte l'agroindustria che ormai ha preso il sopravvento, per cui la maggior parte degli alimenti che noi mangiamo, che si vendono nei nostri eh, supermercati, che arrivano sulle nostre tavole, vengono da un modello agroindustriale. Modello agroindustriale vuol dire diverse cose, vuol dire intanto un, un, una valorizzazione sempre minore del lavoro contadino. L'agroindustria è fortemente meccanizzata, quindi anche il lavoro contadino con la sua dignità, col suo incredibile portato, con le sue conoscenze, la cultura tradizionale, i saperi, quel, quel tesoro immenso di conoscenze che attengono anche alla vita dei nostri nonni, perché non bisogna andare così lontano e immaginarsi soltanto Isem Terra del Brasile, stiamo parlando semplicemente di due generazioni fa qui da noi. Tutto questo si sta perdendo, si sta perdendo perché conviene di più un modello di agroindustria intensivo che tra l'altro è fortemente contaminante per i territori, da una parte come ricordavi giustamente per un massiccio utilizzo di agrotossici, quindi di fertilizzanti di origine chimica che non soltanto fanno in modo che si mangino cibi sempre meno sani, ma dall'altra parte rendono il, il terreno sempre meno ricco di biodiversità, quindi lo desertificano, lo rendono sempre più sterile. È un modello tra l'altro molto energivoro, che consuma moltissima acqua, che è colpevole di una fetta consistente anche delle emissioni di CO2 e ritorniamo a Anche al problema climatico e più in generale al problema ambientale che accennavi. Dall'altro lato c'è invece una forte pulsione al ritorno ad un modello agricolo eh, tradizionale, è e quello che ormai viene chiamato agroecologia, quindi un modello agricolo che abbia nel suo DNA anche il prendersi cura della terra attraverso quelle conoscenze tradizionali di cui parlavo prima, attraverso eh, quella che chiamano agricoltura biologica e che letteralmente. Vuol dire che rispetta la logica della vita, quindi anche i tempi, eh, le, le stagioni e che possa essere base per una sovranità alimentare sempre più forte da parte dei popoli. Non a caso uno dei motti di via Campesina è noi Campesino scampesino infriaremo se il pianeta, cioè l'agricoltura contadina potrebbe raffreddare il pianeta se fosse estesa e non fosse invece ridotta all'umicino con un'espansione invece sempre più allarmante, sempre più devastante di un modello agroindustriale che pur purtroppo non garantisce né la salute né tantomeno il rispetto ambientale di cui abbiamo bisogno di fronte alla gravissima emergenza ecologica che viviamo in tutto il mondo ormai. Senti, io voglio fare una, voglio fare una piccola citazione da, da questo volumetto che hai curato insieme ad altre donne, che è Donne in difesa dell'ambiente, e, e questo CDCA, che è la, diciamo questo... Uh, organismo di ricerca, no? Sì, è il Centro di documentazione sui conflitti ambientali, che è un centro indipendente che Che, che, che gestiamo, insomma, di cui, di cui facciamo parte, che studia appunto la conflittualità ambientale come sintomo dell'insostenibilità del modello. Una cosa che è sotto gli occhi di noi tutti: i conflitti ambientali non sono soltanto quelli appunto che immaginiamo in India piuttosto che sul delta del Niger. Un conflitto ambientale è la Tav, un conflitto ambientale è Malagrotta. Quindi sono tutti quei casi in cui ci sono delle politiche che sono politiche inefficaci, stolte e poco sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale che vengono imposte. E dall'altro lato c'è invece il risveglio di una voglia di partecipare di organizzarsi da parte delle comunità. Questa pubblicazione che menzionavi è proprio uno dei, dei, dei prodotti, lasciami passare questo termine un po che, non, che non molto ci piace, mi rendo conto, eh, del, della nostra, del nostro lavoro di ricerca che coinvolge, come ricordavi, anche molti volontari, molti stagisti e questo è anche un modo per fare formazione di informazione anche al nostro interno. Ecco mi ha colpito, leggo dal box 7 a pagina 31, appunto intitolato l'agroecologia come alternativa all'agroindustria, eh, della concretezza insomma delle alternative, non stiamo parlando di un libro dei sogni ma di una pratica che soprattutto in America Latina è già una realtà infatti qui viene, viene detto che circa un milione e mezzo di piccoli agricoltori che può sembrare poco rispetto a, insomma, ai due miliardi di agricoltori del mondo eh, però eh, diciamo in questa fase l'agroecologia non è, è, è recente insomma, come, come pratica anche come disciplina scientifica non significa poco si parla per esempio secondo un professore di agroecologia dell'università di Berkeley Miguel Altieri evidentemente di origine eh, italiano-spagnola che eh, le, la conversione al sistema chimico, a quello agroecologico, delle proprie coltivazioni di caffè ha portato 100.000 produttori a aumentare del 50% la produttività di quelle coltivazioni. Ecco, in questo esempio, sicuramente ce ne saranno altri, viene smentita un, un dato, diciamo uno dei dati più forti della propaganda a favore dell'agroindustria, che cioè L'agroindustria, pensiamo alla rivoluzione verde degli anni 50 e 60, ha consentito di sconfiggere la fame e non è vero, perché ha aumentato la produttività dei suoli grazie, appunto, ai eh, concimi chimici. Ecco, siamo arrivati a un punto che eh, invece questo effetto che indubbiamente c'è stata una prima fase, anche se poi bisognerebbe vedere il valore nutritivo di questi prodotti che invece da quello che possiamo anche verificare Con l'esperienza personale, quella dei nostri genitori e dei nostri nonni, quando dicono: ma il gusto, ma la sostanza delle cose è molto diversa e molto inferiore a quello di una volta, e non è, non è senza ragione, senza connessione con questa. appunto con la produzione agroindustriale e quindi la prova che invece eh, ritornando e anzi con l'aggiunta della ricerca scientifica implementando queste, queste metodologie antiche eh, si può eh, arrivare appunto anche a un aumento di produttività e poi vengono eh, elencate alcuni eh, obiettivi da raggiungere tipo migliorare il riciclaggio della biomassa Eh, assicurare che il suolo mantenga le condizioni favorevoli alla crescita delle piante attraverso una corretta gestione delle sostanze organiche del sottobosco, minimizzare le perdite dell'energia solare, dell'aria e dell'acqua attraverso la gestione di un microclima, eh, raccolta dell'acqua e gestione del suolo con maggiore copertura, garantire diversità genetica e, eh, specie, e delle specie dell'agrosistema. Migliorare le interazioni biologiche e sinergie tra i componenti dell'agrobiodiversità per promuovere servizi e processi ecologici chiave. Ora potrebbero sembrare parole complicate, forse lo, lo sono anche in parte, ma sono la testimonianza che non stiamo parlando del passato, ma dell'avanguardia. Quindi le, gli agricoltori che in Sud America stanno sperimentando queste cose guardano insomma a un futuro migliore per l'umanità. Sì, ma in realtà eh, paradossalmente è vero che è il nostro futuro, ma è anche il nostro passato, e che probabilmente per un certo periodo. Abbiamo smarrito la bussola e ci siamo convinti del fatto che con um, una penetrazione sempre maggiore dei meccanismi industriali, delle nuove tecnologie, eh, si potesse migliorare in alcuni, in alcuni casi anche un, un campo come la produzione agricola. Probabilmente sotto certi aspetti, se, se avessimo avuto dei limiti anche in questo discorso, poteva, poteva essere, poteva essere meno, meno drammatica di così la situazione. La verità però è che al momento... Quello che ci è dato vedere è che la povertà aumenta, eh, la fame aumenta, i morti per eh, mancanza di accesso al cibo aumentano, la produzione mondiale aumenta, per cui c'è un problema che è dovuto da una parte appunto a questa, questa situazione per cui c'è una redistribuzione iniqua, a dir poco, delle risorse e quindi anche del cibo. Ma anche dall'altra parte c'è una consapevolezza nascente, infatti l'agroecologia è vero che è una disciplina nuova, però è semplicemente la sistematizzazione di quelle che sono un insieme di conoscenze che vengono dal passato e che dobbiamo recuperare e questa è anche la parola d'ordine ma ne parleremo più avanti durante questa trasmissione della campagna che come RIGAS abbiamo lanciato verso Rio che è proprio priorità futuro, cioè noi guardiamo al futuro ma molto spesso molte delle suggestioni che dobbiamo sviluppare ci vengono da un passato che abbiamo troppo spesso e troppo a lungo dimenticato. E allora facciamo una pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire con osservazioni o domande 06 49 17 50. A tra poco. A onda vai, bate e volta pro mar, pra viver outra vida. O seu anel, brilha mais do que o sol O cirandeiro, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, cirandeiro A pedra do seu anel brilha mais do que o solandeiro, cirandeiro A pedra do seu anel brilha mais do que o sol ci tornati stavamo parlando appunto di, di ambiente ma non soltanto di ambiente quanto di giustizia un po' il ragionamento che facciamo anche noi come come movimenti come realtà sociali è che è impossibile leggere la situazione ambientale la crisi che stiamo vivendo con delle categorie puramente ambientaliste c'è bisogno di vederle con una lente un po' più ampia che è quella della giustizia e perciò che appunto questa rete di cui anche a sud che è l'organizzazione di cui io faccio parte eh, è promotrice si chiama appunto per la giustizia ambientale e sociale. Stavamo ragionando questa sera qui su come quali sono le proposte anche in marcia da parte dei movimenti della società civile per capire assieme come si può andare verso un modello di sviluppo che sia diverso, come si possono articolare delle alternative anche dal basso o meglio come si possono rendere visibili perché in realtà lo dicevamo anche durante gli interventi precedenti di alternative ce ne sono molte sono già in marcia. Quello che bisogna fare è farle Conoscere, metterle a sistema, cercare di fare il più possibile rete tra noi. È un po' quello che faremo, eh, e come, come anticipavo prima brevemente, tra un paio di mesi, anzi ben meno, tra un mese e qualcosa, quando ci ritroveremo in moltissimi a Rio. De Janeiro dove si terrà questo importante vertice sociale perché considero in realtà molto più importante il vertice dei popoli che ci sarà e non il vertice ufficiale dell'ONU che viene vent'anni dopo quello del 92 e vorrà fare un po' il punto sulla sostenibilità quindi su qual è la situazione ambientale a vent'anni da quel vertice ricordato da tutti con grande eh, nostalgia con grande affetto che fu appunto il vertice della terra e vent'anni dopo a che punto siamo? questa sarà la domanda. Per esempio questo simbolo dello sviluppo sostenibile che non molti hanno presente, no? Cioè lo, lo danno come scontato, come possibile. Invece molti criticano proprio anche il concetto di sviluppo sostenibile. Ma la verità è che vent'anni dopo, ora per chi non, non lo sapesse, nel '92 dopo il rapporto, un rapporto Burtland, che insomma fece emergere per la prima volta le criticità ambientali che il pianeta stava affrontando. Nel 92 si riunì questo vertice che fu chiamato appunto vertice della Terra e lì emerse appunto il tema con forza dello sviluppo sostenibile. Per la prima volta si, si, si fece rientrare questo discorso all'interno di tutte le politiche poi economiche, le politiche delle, delle grandi organizzazioni internazionali come l'ONU, le politiche di sviluppo. E il problema è che vent'anni dopo, soprattutto sulle emergenze che lì erano state individuate, che erano i cambiamenti climatici, che è un tema che ci sta molto a cuore, la biodiversità... in particolare la perdita di biodiversità e la desertificazione, quindi come è facile capire sono anche tre tematiche strettamente legate tra loro, vennero poste come emergenze alle quali far fronte. Vent'anni dopo siamo molto peggio che vent'anni fa, sia dal punto di vista del clima, sia dal punto di vista della perdita di biodiversità. Addirittura gli scienziati parlano della sesta estinzione di massa in corso e addirittura hanno soprannominato questo periodo l'antropocene, proprio per sottolineare l'incredibile ruolo che l'uomo ha nelle modifiche anche ambientali che stiamo, che stiamo vivendo. Quindi dal nostro punto di vista questo mantra dello sviluppo sostenibile che è stato usato veramente da tutti, dalle organizzazioni sociali, dalle ONG, dalle Nazioni Unite, dalla Banca Mondiale, dalle imprese, da tutti, ormai lascia un po' il tempo che trova. È totalmente svuotato di significato e sta a noi dargliene uno nuovo, probabilmente pensando a quale sviluppo vogliamo e cosa significa per noi sostenibilità, che è un po' diverso da quello che pensavano vent'anni fa, che ha dimostrato La sua inefficacia. Io voglio proporti anche una riflessione, la pro propongo chiaramente anche a tutti e tutte coloro che ci ascoltano, eh, su un altro mh, aspetto della propaganda. Io insisto a chiamarlo così perché eh, la propaganda è il messaggio dei poteri dominanti, dei poteri forti, del, sostanzialmente del, del, del capitalismo nella sua forma attuale. e cioè l'economia verde, la green economy, no? che si coniuga, tenta di eh, forse rimodernare questo concetto di sviluppo sostenibile e per citare alcuni esempi sempre da questa pubblicazione in questi vent'anni hanno avuto un grosso sviluppo lo, ehm, la creazione delle piantagioni commerciali no? pensiamo alle piante che devono produrre combustibili eh, rubando ovviamente territorio alla produzione per l'alimentazione umana eh, quindi lo sfruttamento anche delle biomasse come com combustibili Eh, il commercio delle culture modificate geneticamente, ecco vent'anni fa era agli albori che l'OGM. Oggi, anche se ci sono forti resistenze, in vaste aree del pianeta si sono sviluppate queste, eh, queste coltivazioni. La produzione di carbone vegetale, anche questo presentato come verde, non parliamo poi dell'assurdo della benzina verde, che di verde non ha assolutamente nulla, eh, tranne appunto il colore al distributore forse. E lo sfruttamento poi dei territori comunitari considerati come terre improduttive e marginali e possiamo aggiungerci un'altra cosa che è il cosiddetto land grabbing e cioè eh, l'acquisto di vasti appezzamenti del territorio da parte di grandi potenze sia dell'occidente sviluppato che anche dei paesi emergenti tipo, tipo per esempio la Cina in particolare in Africa ma anche in Sud America per assicurare eh, appunto una sicurezza Eh, alimentare le proprie popolazioni in previsione appunto di queste crisi che sono già in atto e di eh, sviluppi anche demografici che eh, richiedono appunto eh, terra e coltivazioni, ma ovviamente togliendole qualcun altro. Assolutamente sì, ma bisogna un attimo vedere qual è la verità delle cose, che poi in realtà è molto semplice sotto i nostri occhi. Tu giustamente parli di propaganda perché se semplicemente ci limitassimo a vedere quali sono gli effetti reali di questo modello, quali sono le problematiche che davvero affrontiamo, sarebbe facile disvelare poi qual è la verità. La verità è che c'è una gigantesca crisi di questo modello di sviluppo, il capitalismo è fortemente in crisi, però continua a fare il possibile per, per perpetrare, per continuare a mantenere se stesso. e lo fa in due modi che sono sotto gli occhi di tutti da un lato lo fa contraendo i diritti, lo stiamo vedendo anche qui in Italia con tutto quello che sta avvenendo sui diritti dei lavoratori con no, le, le, le politiche di Marchionne che sono soltanto la punta di un iceberg con la riforma del lavoro in discussione in questi giorni e dall'altro lato lo fa facendo spread ambientale, no? ci piace tanto questa parola spread, in realtà a noi non piace però ce l'hanno imposta, pare che ormai da due anni a questa parte non sia possibile ragionare di futuro, di politiche eh, di, di, di nulla se non si parla anche di spread, lo si fa appunto creando un debito ecologico sempre maggiore, cioè distruggendo ambiente, facendo in modo che nelle produzioni anche molto contaminanti non sia previsto il costo anche ambientale che invece le popolazioni che lì vivono debbono pagare. Ora Voglio ricordare una terza modalità che ha accompagnato tutto il Novecento e continua in questo secolo, la guerra. Certo, le guerre. Certo, questo è quando proprio non è possibile farlo senza ricorrere al, insomma, alla forza armata, si fa anche quello, comunque si fa anche quello per, per fomentare quella cosiddetta crescita che poi appunto non è chiaro che cosa debba crescere come, va bene tutto, no? Ma la cosa che volevo, volevo insomma sottolineare per rispondere anche al ragionamento che facevi è che in questa fase in cui c'è questa crisi così grave non si accontenta più eh, il capitalismo di, eh, fare, di fare questo, ma cerca anche di raccontarci che sta agendo per salvare il pianeta e da qui nasce quel grande equivoco che chiamano green economy Per cui green economy vuol dire, eh, come ricordavi, ad esempio, eh, tagliare un bosco e mettere al suo posto una monocultura di, uh, di eucalipto o di palma africana per fare biocombustibili. Poi li chiamano con questi nomi ingannevoli. Agrocombustibili, biocombustibili, sembrano cose felici, cose belle. Non ti dicono, però, che per la monocultura di palma africana devi utilizzare talmente tanti agrotossici che poi il terreno sarà infertile per secoli probabilmente. no? E questo è anche. quello che stiamo cercando un po' di svelare attraverso la campagna Priorità Futuro, cioè l'idea di affidare la soluzione della crisi a una green economy che però non cambia minimamente i meccanismi, quindi né eh, lo sfruttamento selvaggio né tantomeno i modelli di produzione, i modelli di distribuzione, i modelli di consumo Se li aggrava. anzi li aggrava è assolutamente una falsa soluzione. Intanto perché c'è un nodo centrale che è quello dell'esaurimento delle risorse e la green economy non se lo pone minimamente. Per esempio a Durban dove siamo stati per seguire il vertice climatico la soluzione erano un milione di auto ecologiche che avrebbe fatto la Cina. Cioè se questa è la soluzione davvero c'è da stare molto molto attenti. Quindi noi crediamo che l'economia debba essere ecologica. Perciò anche in maniera plurale i movimenti parlano di green economics. An anzi Tutto perché non è una ma sono molte le sperimentazioni in campo e poi perché c'è bisogno che qualunque tipo di economia si candidi a sostituire questa contro cui stiamo lottando da più parti debba avere come suo asse di riferimento quello della giustizia, della giustizia sociale della giustizia ambientale, della giustizia redistributiva, di uno sviluppo che sia totalmente altro rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, quindi tutte quelle cose che raccontavi, il land grabbing, che stanno portando avanti in Africa e in America Latina e non soltanto l'accaparramento di terre appunto oppure eh, gli agrocombustibili gli OGM, le grandi dighe che provano a venderci come green economy in realtà non sono altro che lo stesso dark capitalismo che cerca di vendersi a noi con una faccia verde per essere più accettabile, per raccontarci una bugia che può portarci fuori strada ma noi non lo permetteremo Seconda pausa musicale Radio Onda Rossa, Entropia Massima vi ricordo ancora il numero di telefono se volete chiamarci non aspettate oltre 06 49 17 50 Sfumiamo Johnny Winter perché abbiamo una telefonata che vuole un ascoltore vuole intervenire. Pronto? Sì, pronto. Ecco, allora io stavo ascoltando, stavo in macchina purtroppo e quindi adesso ho messo comunque l'audicolare e mi, eh, mi metto in, in sosta, diciamo tranquillamente per poter parlare meglio. Ecco, io volevo dire che a mio avviso. La più eh, efficace forma di green economy che noi dobbiamo sostenere è senz'altro il passaggio all'alimentazione vegetariana, perché, eh, perché l'economia perché basata sul consumo di carne e di latte, e quindi eh, uova, formaggio, carne e pesce, è un'economia che praticamente sta portando alla distruzione del pianeta, cioè bisogna dirlo chiaro e forte, l'alimentazione fatta di carne con i grandi allevamenti sta contribuendo in un modo massiccio alla deforestazione, all'inquinamento, alle piogge acide e all'aumento vertiginoso di CO2 senza ovviamente tenere In considerazione quelle che sono le sofferenze di miliardi di animali che ogni, ogni anno vengono uccisi e senza tenere in considerazione poi le ricadute dell'alimentazione carne sulla salute umana. Cioè, mentre noi nei posti dove eh, pre, eh, derubiamo al terzo mondo il, fino al 90% dei prodotti locali per poterli trasformare in bistecche del mondo cosiddetto avanzato. D'altra parte in questo mondo avanzato noi causiamo decine di milioni di morti ogni anno per l'alimentazione carnea, che è la causa principale di tutte le malattie, ormai accertato scientificamente, che vanno dal cancro alle malattie cardiovascolari e questo è una cosa che va chiara dettagliare forte, ma che purtroppo anche nei movimenti ecologisti, diciamo, vogliamo chiamare gli ecologisti italiani che si presenteranno alle elezioni politiche, questa parola d'ordine non viene assolutamente tenuta in considerazione, quindi è una lotta per la liberazione animale, contro la schiavitù a cui sottoposto il terzo mondo e per la salute dei, dei, degli, degli, di tutti quanti gli esseri umani, quindi è una cosa che va addirittura al di là di quella che è una semplice lotta di classe riguarda una lotta per la salvezza del nostro pianeta che questo capitalismo sta distruggendo teniamo però conto che il capitalismo è una cosa che fa parte di noi esseri umani, non è che c'è stato caldo dall'alto, no? fa parte di una caratteristica umana ecco. Bene. E Questo teniamone conto di questo eh? quindi quando si deve cambiare una cosa bisogna cambiare prima noi stessi no? non riusciamo noi a cambiare noi stessi la nostra visione delle cose, il nostro rapporto con la natura, con gli animali non umani, con gli altri esseri e poi potremmo anche cambiare questa società, ma se noi non cambiamo prima noi, chiaramente o in contemporanea non cambieremo mai la società e ricadremo sempre in tutte quelle, quelle, quelle situazioni che la storia ci ha poi portato, eh, post rivoluzionari e poi fallite, eh, con regimi autoritari, incapaci di autogestire la propria vita e la vita Collettiva, ecco, questo volevo dire. Va bene, ti ringraziamo. Grazie ringraziamo a voi, cari compagni e cari compagne, e lunga vita e prosperità a tutti noi. Grazie. Ma io personalmente non posso che essere d'accordo, essendo tra l'altro vegetariana, tuttavia, politicamente credo che. che insomma si potrebbe iniziare senza chiedere a tutti di cambiare il loro modello di vita che insomma da un momento all'altro la vedo una cosa un po' difficile intanto di, di scegliere un consumo assolutamente critico cioè basterebbe intanto mangiare molta meno carne di quella che mangiamo poi mangiare la carne appunto biologica cioè che viene da, cultiva, da, da, da allevamenti controllati in cui appunto eh, si, si utilizzano anche tecniche che non sono intensive che quindi non sono né da un punto di vista come diceva Giustamente ehm, la, insomma, la persona che ha appena parlato non si è, non si è presentato, altrimenti lo, lo avrei chiamato volentieri per nome. E quindi cercare, appunto, anche in quel modo di ricostruire un'armonia con l'ambiente, che invece è un tema centrale dei movimenti, non tanto dei movimenti ecologisti, e questo. Faccio una piccola parentesi perché eh, si parla, si, insomma si, c'è un, una nuova fase dell'ecologismo, mentre l'ecologismo classico è stato, è stato forse eh, considerato e si è dimostrato essere eh, un po' mh, occidentale, nel senso no, che l'ecologismo che abbiamo conosciuto negli ultimi anni era un ecologismo che veniva comunque dal nord del mondo, da quindi una situazione di un certo tipo, invece adesso i nuovi movimenti che non si chiamano ecologisti ma che si, si chiamano loro stessi movimenti per la giustizia ambientale quindi anche in questo concetto mettendo come dicevo prima il, il termine giustizia non a caso rivendicano una visione diversa rispetto a quella nostra della nostra cultura occidentale non che noi non avessimo una visione olistica, però l'abbiamo un po' persa nel tempo, cioè piuttosto che considerarci padroni come genere umano del pianeta, considerarci parte del, del pianeta, della natura, quindi in questo una visione non antropocentrica ma in qualche modo cosmogonica. Può sembrare una cosa filosofica e slegata poi dalle pratiche, ma in realtà non lo è affatto perché proprio partendo da questa considerazione i movimenti indigeni per esempio ce l'hanno insegnato, no? Che il rispetto dell'ambiente in cui vivi, il rispetto dell'altro, il rispetto della natura, che consideri il sistema di cui tu fai parte, non che è a tua disposizione per lo sfruttamento che ti viene in mente senza alcun rispetto, senza alcun legame di armonia, può influenzare anche molto, moltissimo, anzi influenza moltissimo sia il modello sociale che il modello economico e politico. Quindi in questo sono molto grata all'ascoltatore che con questo intervento ci ha permesso di affrontare anche questa Livello. E poi ricordiamo un dato di fatto che le culture indigene e quelle che sono riuscite a sopravvivere all'invasione, perché spesso è stata un'invasione e una colonizzazione del mondo occidentale e quindi del suo sistema economico, hanno dimostrato per millenni, in alcuni casi addirittura per decine di millenni, pensiamo agli aborigeni australiani, che il loro modo di stare nella natura e quindi creare una società che aveva anche delle esigenze economiche no? eh, non avendo distrutto né se stessi nell'ambiente era una metodologia corretta, vincente no? quindi questo è un esempio che c'è in tantissime parti del mondo quindi prima di come alcuni hanno fatto, speriamo che facciano di meno d'ora in poi, hanno liquidato come primitivi questi popoli, in realtà è molto più primitivo, secondo me, chi distrugge le basi stesse della sua sopravvivenza, come sta facendo la nostra, diciamo, la civiltà dominante oggi. Non a caso, molto spesso, anche le popolazioni indigene Si, si freggiano in qualche modo, vengono, vengono identificate con il titolo di guardiani della terra, proprio riprendendo quello che dicevi. Ad esempio, la foresta amazzonica, che è una zona, è vero, non densamente popolata, ma in realtà fortemente popolata anche da etnie indigene, che si è mantenuta totalmente incontaminata dalla notte dei tempi fino ai giorni nostri, e che adesso invece sta subendo, negli ultimi decenni, un, un processo di disboscamento, di deforestazione veramente, veramente molto, molto grave. Un dato che forse ci fa riflettere è che ogni due secondi vengono distrutti circa quattro campi di calcio come superficie eh, piana nella foresta amazzonica, soltanto nella foresta amazzonica. Quindi c'è da una parte questa voracità cieca e, e, e suicida poi fondamentalmente della civiltà dominante, come giustamente dicevi. Dall'altra parte invece c'è questa visione che ha permesso anche ai popoli indigeni di essere i guardiani in qualche modo anche della terra di consentire a molte ricchezze in termini di biodiversità. In termini di saperi di arrivare fino a noi quindi questo è una, anche un riconoscimento importante del loro ruolo per il quale per esempio a Sud si batte da tempo cercando di far capire anche e di, di, di contaminare con dei discorsi che possono sembrare lontani anche i nostri ragionamenti politici perché c'è bisogno molto spesso di guardare anche al di là di noi stessi. Vogliamo, visto che abbiamo pochi minuti, vuoi ricordare appunto questo eh, programma di mobilitazione che precede, che poi si svilupperà a Rio nel mese prossimo? Assolutamente sì, come dicevo, dal 18 al 23 di giugno ci sarà il vertice ufficiale delle Nazioni Unite, che si chiama appunto Rio più 20, ma dal 15 al 23 ci sarà. il ben più importante dal nostro punto di vista Summit dei Popoli per la Giustizia Ambientale e Sociale come dicevo RIGAS ha lanciato questa campagna che si chiama Priorità Futuro giocando proprio sul Rio sul, sul, sul fatto che a Rio dal nostro punto di vista c'è in gioco appunto il futuro potete visitare il, il sito della campagna che è www.prioritafuturo.org lì trovate tutto trovate il manifesto che è una piattaforma politica anche piuttosto dettagliata che le realtà che partecipano alla rete hanno eh, consensuato ed è possibile sia leggerla, informarsi, aderire, seguire il dibattito, ci sono molti materiali che si possono scaricare da materiali grafici come appunto adesivi, locandine, quindi insomma invito tutti gli ascoltatori che hanno a cuore questi temi ad aiutarci a diffonderli e poi c'è un'iniziativa molto, molto carina che si chiama Vieni con noi a Rio. Praticamente eh, vi chiediamo di scattarvi una foto con un cartello sul quale vi chiediamo di scrivere il nome della vostra città più 20, perché ci piacerebbe portare a Rio un'enorme parete di volti stampati per i quali appunto la priorità è il futuro. Quindi, ancora una volta io vi invito a collegarvi su www.prioritafuturo.org a seguire quello che avviene, a partecipare alle iniziative e veramente a stare allerta perché in gioco è, insomma, non è non è una buttad, ma esattamente quello che crediamo che che sia. gioco c'è appunto il futuro di tutti noi grazie a Marica di assud per la sintesi di argomenti molto complessi anche per la chiarezza con cui li ha esposti questa è entropia massima noi ci sentiremo sempre sugli 87 e 9 di radio onda rossa ovviamente lunedì prossimo ciao ciao a tutti e grazie